озвучено книжкова хмаринка Дякую за підтримку каналу Розділ 27.1 Коли Джек і Дейл ступають у прохолодне завдяки кондиціонеру повітря Сент-Бар, то бачать, що там нікого немає, окрім трьох людей. Шноби лідок за барною стійкою, а перед ними стоять безалкогольні напої. Це можна розцінювати як ознаку кінця світу, думає Джек. Далеко в затінку Ще трішки він фактично заховається в кухні, принишк смердючий сир. Від обох байкерів надходить погана вібрація, і смердючий не хоче потрапити під гарячу руку. По-перше, він ніколи не бачив Шнобеля і Дока без мишеняти, Сонні і диктатора Біла. А також, о боже, це каліфорнійські детективи, чортів начальник поліції. Музичний автомат вимкнено, тому не світиться, а от телевізор увімкнений. І Джек зовсім не здивований побачити на каналі AMC фільм за участі його матері і Вуді Строуда. Він намагається пригадати назву фільму і замить згадує – «Руйнівний експрес». «Можливо, ти не захочеш вплутуватися в це, Беа», каже Вуді. В цьому фільмі Лілі грає багато спадкоємицю Беатріс Лодж, котра приїхала на захід і стала бандиткою, здебільшого, щоб позлити суворого батька». Схоже, це буде останній заїзд нашої банди. Добре, каже Лілі, її голос незворушний, а очі ще незворушніші. Картина жахлива, але вона, як завжди, з головою поринула у свій образ. Джек не може стримати посмішку. Що, запитує його Дейл. Увесь світ збожеволів, то чого ж тут посміхатися? На екрані Вуді Строуд каже Що означає добре. Увесь світ збожеволів. Джек Сойер каже дуже тихо. «Ми маємо пристрелити їх якомога більше. Дамо їм добрячого прочухана». На екрані Лілі каже теж саме до Вуді. Вони обоє стоять за крок від руйнівного експресу і від того, як полетять голови – хороші, погані, потворні. Дейл здивовано дивиться на свого друга. «Я знаю майже всі її ролі на пам'ять», – каже Джек, виправдовуючись. зрозумій, вона була моєю матір'ю». Перш ніж Дейл може відповісти, очікуючи, щоб щось спало йому на думку, Джек приєднується до Шнобеля і до Кавбарі. Він дивиться на годинник з написом «Кінгсленд Ель» поруч з телевізором і бачить, що вже 11.40. Вони мають бути там рівно о півдні. Для таких оборудок полудень найкраща пора, чи не так? Джеку, каже Шнобелі, киває. Ти як, друже? Не так уже й погано, хлопці, ви озброєні. Док піднімає жилет, показуючи руків'я пістолета. «Це кольт дев'ять, у Шнобеля такий же, хороша зброя, все зареєстровано і узаконено. Він дивиться на Дейла. Ти з нами, так?» «Це моє місто», каже Дейл. «До того ж рибак щойно вбив мого дядька. Я небагато зрозумів з того, що розповів мені Джек, та все ж достатньо. Якщо він каже, що є шанс повернути хлопчика Джуді Маршал, думаю, ми маємо спробувати». Він дивиться на Джека. Я прихопив для тебе револьвер. Автоматика фірми «Ругер». Він в авто. Джек мимовільно киває. Він не сильно переймається зброєю, оскільки більше, ніж переконаний, що коли вони переступлять на інший бік, то вона перетвориться на щось інше. Спис, можливо, дротики, можливо, навіть рогатки. Це буде руйнівний експрес. Так, останній заїзд банди Соєра. Хоча він сумнівається, що це буде, як у старому фільмі 60-х, проте Ругер він візьме, оскільки він йому може знадобитися, коли вони ще будуть по цей бік. Тут ніхто нічого не може передбачити, чи не так. «Готовий їхати?» – запитує Шнобелю Джека. Його глибоко запалі очі стривожені. Джек припускає, що Шнобель недовго спав цієї ночі. Він ще раз здіймає погляд на годинник і вирішує, причиною того є лише забобонність, що ще рано їхати до Чорного Дому. Вони залишать Сандбар не раніше, ніж стрілки годинника з написом «Кінгсланд Ель» показуватимуть рівно полудень, у магічний час Гаррі Купера. «Майже, — каже він, — Шнобелю, ти взяв карту?» «Я взяв її, але чомусь мені здається, що вона тобі не потрібна, чи не так?» «Можливо, і так, – каже Джек, – але я хочу перестрахуватися». Шнобель киває. «Абсолютно з тобою згоден. Я і сам відправив свою благовірну до матерів Айдахо. Після того, що сталося з бідним мишеням, мені не довелося її довго переконувати. Раніше я ніколи не випроваджував її, навіть під час заворушок з паганістами. Але цього разу в мене погане перечуття. Він вагається, а тоді продовжує». У мене перечуття, що жоден з нас звідти не повернеться. Джек кладе руку на мускулисте передпліччя Шнобеля. «Ще не пізно відмовитись, я не буду засуджувати». Шнобель задумується, а тоді хитає головою. «Іноді Емі приходить до мене в снах, ми розмовляємо. Як я зможу з нею розмовляти, якщо знатиму, що не помстився за неї?» «Ні, чувачі, я йду». Джек дивиться на Дока. «Я зі Шнобелем, каже Док». Іноді треба просто встояти. Та й після того, що сталося з мишеням, він знизує плечима, бо зна що ми могли підхопити від нього або від того клятого дому. Цілком можливо, що майбутнє і так буде для нас коротким. Що з мишеням? запитує Джек. Док видає короткий смішок. Як він і казав, приблизно о третій годині ранку ми просто змили старого мишеня в каналізацію, залишились лише піна і волосся. Він скривлюється, не наче в нього бурчить у шлунку, а тоді перехиляє свій стакан з колою. Якщо ми зібралися щось робити, вигукує Дейл, то давайте просто зробимо це. Джек здіймає погляд на годинник. Зараз 11:50. п'ятдесят. Скоро. Я не боюсь померти, раптом каже Шнобель. Я навіть не боюсь диявольського пса. Як ми зрозуміли, він вразливий, якщо дати йому достатню кількість куль. Найгірше – це відчуття, яке викликає цей дім. Повітря густе, болить голова, м'язи стають ватними. Далі він продовжує говорити з неймовірно чітким британським акцентом. «Гірше за будь-яке похмілля, друже». «Найгірше в мене болів живіт», – каже док. «А також…» – він замовкає, оскільки ніколи раніше не говорив про Дейзі Темперлі, дівчинку, яку вбив, наспіх заповнивши рецептурний бланк. Він бачив її так само чітко, як бачить зараз ковбоїв по телевізору в Сент-Бар. Вона була білявкою, з карими очима. Іноді він просив її посміхнутися, навіть коли було сильно боляче, співаючи їй пісеньку «Ван Морісон про карооку-дівчинку». «Я йду туди заради мишеняти», – каже док. «Я мушу». «Але це місце, це погане місце. Ти навіть не уявляєш». Тобі здається, що ти розумієш, але насправді це не так. «Я розумію набагато більше, ніж ти думаєш», – каже Джек. Тоді замовкає і замислюється. Чи пам'ятають Шнобель і Док слово, яке сказав Мишеня перед смертю? Чи пам'ятають вони Діямба? Мали б пам'ятати. Вони були там і бачили, як книжки вислизнули з полиць і зависли в повітрі, коли Джек промовив це слово». Проте він майже переконаний, якщо їх запитати зараз про це, то вони лише здивовано подивились би на нього. Частково тому, що «Діямба» важко запам'ятати, як і точне місце знаходження дороги до «Чорного дому», яка звертає з аж ніяк не пов'язаного з невезінням шосе 35. Але в основному тому, що це слово звучало лише для Джека, сина Філа і Лілі. Він ватажок банди Соєра, тому що він інший. Він подорожував і досі подорожує. Що йому варто розповісти їм? Мабуть, нічого. Але вони мають повірити, а для цього треба вжити слово, яке промовив мишеня. І у глибині душі він знає, що має обережно застосувати його. Діямба це, наче рушниця, яку можна використати лише стільки разів, скільки закладено в ній набоїв, не більше. І йому зовсім не хочеться вживати це слово так далеко від «Чорного дому», але він змушений. Вони мають повірити. Інакше їхня смілива спроба врятувати Тає, ймовірно, закінчиться тим, що вони всі стоятимуть на колінах перед «Чорним домом» із закривавленими носами та очима, випльовуючи в отруйне повітря зуби. Джек може сказати, що більшість цієї отрути надходить з їхньої власної свідомості – але цього не буде достатньо. Вони мають повірити. Крім того, зараз лише одинадцята п'ятдесят три. Лестере, каже він, бармен уже давно зачаївся біля дверей кухні. Не підслуховуючи, він надто далеко від них. Просто не хотів потрапляти на очі і привертати до себе увагу. Та все ж так чи інакше привертає. У тебе є мед. Мемед? Його бджоли роблять, Лестере. Аферисти роблять гроші, а бджоли – мед. По очах Лестера видно, що він зрозумів. Так, звичайно, я використовую його для приготування кентукі-гетвейс. Також? Викладай на бар, каже йому Джек. Дейл не стримуючись обурюється. Якщо часу так мало, як ти кажеш, Джеку. Це важливо. Він спостерігає, як Лестер Мун ставить маленьку пластикову приплюснуту пляшечку з медом на бар. Несподівано з'являється думка про Генрі. От кому би сподобалось те диво, яке він збирається продемонструвати. Але заради Генрі він би не показував цих трюків. Йому не довелося би марно витрачати дорогоцінну силу слова. Генрі повірив би одразу так само, як повірив, що він міг би доїхати від Трампелю до Френчлендінга, до місяця, якщо на те пішло, якби хтось дав йому шанси ключі від авто. Я принесу ще, сміливо каже Лестер, мені не шкода. Просто поклади на край стійки, каже йому Джек, цього досить. Він робить, як йому кажуть пляшка має форму ведмедика її зігріває без шести хвилин полуднішнє сонце. В телевізорі почалась стрілянина, яку Джек ігнорує. Він ігнорує все, зосереджуючи думки як промені сонячного світла крізь збільшуване скло. На мить він відпускає їх залишаючи в голові лише одне єдине слово — «діямба». Спершу він чує тихе дзижчання, Воно зростає і переходить у щось схоже на гул безпілотника. Шнобель, Док і Дейл оглядаються навколо, якусь мить, нічого не відбувається. А тоді осяяний сонцем вхід до бару тьмяніє. Таке враження, неначе до сенд-бар, запливла дуже маленька дощова хмаринка. Смердючий сир видає здавлений крики, махаючи руками, відходить назад. «Оси!» – кричить він. «Це оси! Рятуйте!» Але це не оси. Доки Лестер Мун могли би не знати цього, але Шнобель і Дейл Гілбертсон – хлопці з села. Вони одразу ж упізнають, що це бджоли. Джек тим часом тільки дивиться на рій. Піт виступає йому на чолі. Він щосили зосереджується на тому, що він хоче, щоб бджоли зробили. Вони оточують пляшечку з медом такою щільною хмарою, що її майже не видно. Дзищення стає голоснішим, і пляшка починає підніматися, похитуватись з боку в бік, як крихітна ракета з не зовсім вдалою системою наведення. Вона повільно хитається туди-сюди, в бік банди соєра. Бджоли несуть пляшку в шести дюймах над баром. Джек простягає руку, пляшка опускається на долоню. Джек стискає пальці. Операцію завершено. Замить бджоли піднімаються над його головою, і їхнє дзижчання конкурує з голосом Лілі, котра кричить «Залиште цього високого виродка мені! Це він зґвалтував стелу!» Потім бджоли стрімко рухаються до дверей і зникають. На годиннику з написом «Кінгсленд Ель, 11.57». «Свята Марія, матір Божа, шепочеш Нобель!» Його величезні очі, здається, зараз викотяться з орбіт. «Як на мене, то ти добряче приховував свої таланти», – каже Дейл нерівним голосом. З забарної стійки чується Гуркіт. Лестер, смердючий сир Муну, перший у своєму житті з непритомнів. «Тепер нам час іти», – каже Джек. «Шнобелю, ви з доком будете їхати попереду. Ми їхатимемо позаду на автомобілі Дейла. Коли доберетеся до дороги і знаку з написом «В'їзд заборонено», «Не звертайте. Просто припаркуйтеся там. Далі ми поїдемо на авто, але спершу треба змастити під носом». Джек простягає приплюснуту пляшечку у формі вініпуха, трохи брудну в тому місці, де Лестер зазвичай стискає її. «Ми можемо навіть натерти в ніздрях. Трохи липке, та все ж краще, ніж блювати». В очах Дейла з'являється схвалення. «Це те ж саме, що змастити бальзамом Вікс, перед тим, як іти на місце злочину», каже він. Це взагалі не те, але Джек киває, тому що головне – віра. «Це спрацює?» – висловлюючи сумнів, запитує Док. «Так», – відповідає Джек, – «ти відчуватимеш дискомфорт, без сумнівів, але він не буде сильним. Тоді, коли ми перейдемо, ну, в інше місце, тоді він зовсім зникне». «Я думав, дитина в домі», – каже Шнобель. «Мабуть, він уже не там. Дім – це всього лише червоточина, яка відкриває інший». Джек хоче сказати світ, але він чомусь не думає, що це світ Це не те саме, що території В інше місце По телевізору в Лілі щойно влучило близько шести куль Вона помирає, і Джеку як дитині нестерпна ця сцена Але принаймні вона падає стріляючи Вона забирає з собою кілька виродків Враховуючи того високого, який зґвалтував її подружку Бодай це добре Джек сподівається, що зможе зробити те ж саме. Більше того, він сподівається, що зможе повернути Тайлера маршала, його матері і батько. Поруч із телевізором стрілки годинника перестрибують з 11.59 на 12.00. «Ходімо, хлопці», – каже Джек Сойер. «По конях, поїхали!» Шнобель і Док сідлають своїх залізних коней. Джек і Дейл ідуть до поліцейського автомобіля капітана, тоді зупиняються коли «Форд Експлорер» звертає на автостоянку перед сент буксує по гравію і поспішає до них, залишаючи хвіст пилу. «О, господи!» – бурмоче Дейл. Понадто маленькій бейсбулці, яка безглуздо виглядає на маківці водія, Джек може визначити, що це Фред Маршал. Але якщо батько Тая хоче приєднатися до рятувальної команди, то він не має шансів. «Дякувати Богу, я встиг!» Фред кричить, вивалюючись зі свого пікапа. «Дякувати Богу!» «Хто наступний?» – запитує Дейл Венделгрін, Том Круз, Джордж Буш, рука об руку, склятою, міс Всесвіт. Джек фактично не чує його. Фред витягує довгий важкий пакунок з багажника пікапа. І Джеку цікаво, що там. Можливо, гвинтівка, але він трохи сумнівається щодо цього. Джек раптом відчуває, що пляшка – Яку піднімали бджоли, діє не так сильно, як діяли раніше. Він прямує вперед. «Аго, хлопці, поїхали!» – кричить Шнобель. Він заводить свого гарлея. «Давайте!» – Шнобель скрикує. Док також, коли заледве не вилітає з мотоцикла, що тримає стегнами. У Джака відчуття, що в голову вдарила блискавка. Його скручує, і він опиняється біля Фреда, котрий також щось голосно белькоче. Якусь мить вони обоє чи то танцюють з довгим предметом, який привіз Фред, чи то намагаються вирвати його один у одного з рук. Не піддався впливу лише Дейл Гілбертсон, котрий ніколи не був на територіях, ніколи не наближався до Чорного Дому і не був батьком Тая Маршала. Хоча він теж відчув, як щось заворушилося в його голові, щось на зразок внутрішнього крику. Світ здригнувся – в ньому, здається, стало більше кольорів, більше вимірів. «Що це було?» кричить він. «Хороше чи погане? Хороше чи погане? Що це в біса відбувається?» Якусь мить ніхто не відповідає. Вони надто приголомшені, щоб відповісти. В той час, як Ріп Джіл підносить пляшку з медом над барною стійкою, в іншому світі Берні каже Таю Маршалу «Повернутися обличчям до стіни. Чорт, забирай просто обличчям до стіни». Вони в маленькій огидній халупі, брязкіт машин зовсім близько, та й також чує крики, ридання, суворі вигуки, а також ляскання на гайок. Тепер вони вже зовсім близько до великої комбінації. Та й бачив за півмилі на схід, як із задимленої ями здіймалась аж до хмар величезна металічна споруда. Цей хмарочос було побудовано за чиїмось божевільним задумом, мов колекція Гольберга Руба. Риштаки, кабелі, ремені, платформи. І в рух механізми приводять діти, що повільно йдуть і йдуть, обертаючи ремені, що піднімають величезні важелі. Оповито це все червоним димом і смердючим запахом. Коли Тай їхав за кермом гольфкарта, а Берні схилившись сидів на пасажирському сидінні зі спрямованим Натая Тазером, повз них проходили дві групки чудернацьких зелених чоловіків. Риси їхніх облич були непропорційними, шкіра вкрита лускою, як у рептилій. Вони були одягнені в туніки з напіввичиненої шкіри, на якій ще залишались клаптики хутра. Більшість з них несли списи, деякі мали батоги. Берні казав, що це наглядачі. Вони стежать, щоб колеса були в постійному русі. Він почав сміятися, але той сміх змінився на стогін – а стогін на різкий, захеканий, пронизливий крик болю. «Добре, холодно», – подумав той, А тоді використав улюблене слово Еббі Векслера. «Якомога швидше, вмирає, дітько б тебе вхопив». Десь за дві милі від Чорного Дому вони приїхали до величезної дерев'яної платформи ліворуч від них. З неї стирчало щось схоже на портальний кран. Від верхівки майже до дороги тягнулася довга жердина – з якої звисав ряд мотузок на кінці пошарпаних жарким пекельним вітром. Під платформою на мертвій землі, яка ніколи не бачила сонця, були безладно розкидані кістки і давні купи білого пилу. З одного боку була велика купа взуття. Чому вони брали одяг, але залишали взуття, було питанням для Тая, на яке він, мабуть, не зміг би відповісти, навіть якби не був одягнений у кепку. Сопливим хлопчикам сопливі іграшки, але на думку спала незв'язна фраза звичай країни. Здається, так іноді казав його батько, але він не впевнений, йому навіть удалося пригадати обличчя батька, але не чітко. На жердині сидять ворони. Вони штовхають один одного, повертають голови, слідкуючи за енергійним, і зетґу. Серед них немає того особливого ворона, чиє є ім'я, та й не міг пригадати, але він знав, чому вони тут. Чекають нагоди пощіпати свіже м'ясо. Щоб мати можливість поласувати новими мертвими очима, не говорячи вже про пальчики босого мерця. За купою викинутого взуття, що гниє, видніється звивестий шлях на північ за задимлений пагорб. станція Гаусроуд каже Берні, «мабуть, швидше собі, ніж Таю» будучи, здається, на межі мариння. Хоча тазар, що й досі спрямований на шию тає, навіть не здригнеться. Саме сюди я мав привезти особливого хлопчика. Привезти особливого хлопчика. Сюди приводять особливих. Містер Маншан відправився за мною. Монопоїздом кінцевого світу. Колись було два інших. Патрісія і Блейн. Вони зникли, збожеволіли. Наклали на себе руки. Та й мовчки їхав за кермом карта, але він був переконаний, що якщо хтось і з'їхав із глузду, то це Берн-Берн, і стає ще божевільнішим, нагадує він собі. Він знав, що монорейкові поїзди існують, він навіть їхав на одному такому у Дісней Ворлд в Орландо, але щоб поїзди називались Блейн і Патрісія, це вже занадто. Станція Гаус-Роуд залишилася позаду. Попереду наближалась іржаво-червона і чавунно сіра велика комбінація, та й бачив, як похиленими ременями рухалися мурашки, діти, деякі з них із інших світів, мабуть, світів суміжних з цим, але було багато із його світу. Діти, чиї обличчя на якийсь час з'являлись на коробках з під молока, а тоді зникали назавжди. Трохи довше вони, звичайно, існували в серцях батьків, але з часом забувалися перетворювалися із яскравих спогадів на старі фотографії. Дітей вважають мертвими, похованими десь у неглибоких могилах з бочинцями, які використали їх, а тоді викинули як непотріб. Натомість вони були тут, у будь-якому випадку дехто з них. Багато хто з них. Намагаються тягти важелі, крутити колеса, переміщати ремені, в той час як жовтоокі, зеленошкірі наглядачі ляскають їх батогами. Коли Тай спостерігав за ними, одна з мурашиних цяток впала зі звивистої оповитої паром будівлі. Йому здалося, що він почув переляканий вереск. Або, можливо, це був крик полегшення? Чудовий день! Ледь чутно промовив Берні. «І був би він ще кращим, якби я щось поїв. У мене завжди покращується настрій, завжди, коли я щось поїм». Його старезні очі розглядали Тая з несподіваним теплом, примружуючись у куточках. «Найкраще їжа сіднички не мовляти, але твої теж будуть нічого». «Так, досить таки нічого». «Він сказав привезти тебе на станцію, але я не впевнений, що він дасть мені мою частку, мою винагороду. Можливо, він і чесний, можливо, він досі мій друг. Але думаю, що спершу я маю взяти свою частку знизу і надалі буду спокійним. Зрештою, більшість агентів беруть 10% зверху». Він простягнув руку і тицьнув трохи нижче попереку Тая. Навіть через джинси Тай відчув міцний, тупий нігодь старога. Пролунав хрипкий, болісний сміх, і Тай побачив, не без задоволення, яскраві бульбашки крові між потрісканими губами старигана. Знизу зрозумів. Нігодь знову тицьнув Тая у сідницю. — Зрозумів, каже Тай. «Це ж ніяк не вплине на твоє вміння руйнувати», – сказав Берні. «Просто щораз, щоб пукнути, тобі доведеться добряче ховатись». Ще хрипкіший сміх. Так він марить, марить або вже близький до цього, хоча й тримає тазерне зворушна. «Поїхали далі, хлопчику, ще з півмилі по Конгі роуд. Коли побачиш маленьку халупу з бляшаним дахом, звернеш до неї. Вона має бути праворуч, це особливе місце. Особливо для мене, звернеш туди» й не маючи іншого вибору, так і зробив. І тепер... Роби те, що я тобі скажу, обличчям до стіни, чорт забирай. Підведи руки вгору і стромляй крізь ці петлі. Не те, що Птай сильно чіплявся до слів. Проте він переконаний, що назвати ці металеві кільця петлями було повною нісенітницею. Те, що звисає з дальньої стіни – кайдани. Паніка затріпотіла в його голові, як зграє маленьких пташок, Загрожуючи затьмарити думки. Тай з усіх сил намагається триматися. Непохитно тримається. Якщо він буде волати і кричати, це буде його кінцем. Або старий вб'є, членуючи на частини, або старий відведе в ще жахливіше місце, яке він називає «Дінта». У будь-якому випадку Тай більше ніколи не побачить своїх матері чи батька. Чи «Френчлендінга». Але якщо він зможе залишатись при свідомості, дочекатись шансу. О, але це важко. Кепка, яка на ньому трохи допомагає, вона має ефект гальмування, що дає можливість стримувати паніку, але надзвичайно важко. Він не перша дитина, яку старий приводить сюди. Так само, як не першим він був, хто провів довгі повільні години в камері будинку цього старого. У лівому кутку цього хліва стоїть почорнілий. Засалений набір для барбекю під залізною коробкою димаря. Гриль підключений до кількох газових балонів з трафаретними написами. «Пропан ларів'єр» з обох боків. На стіні висять рукавиці, лопатка, щипці, щіточка для смащування сковорідки і виделки для смаження м'яса. Там також є ножиці, відбивні молотки і щонайменше чотири ножі з неймовірно гострими лезами. Один із них навіть схожий на шпагу. Поруч висить брудний фартух із видрукуваним на ньому написом «Ви можете поцілувати кухаря». Запах в повітрі нагадує Таю про минулорічний пікнік, на який його взяли мама і тато на день праці. Цей пікнік назвали «Майї Вуві», оскільки головною його ідеєю було те, щоб людям, які туди прийдуть, здалося, що вони провели день на Гавайях. У центрі парку Лафолет був великий майданчик для барбекю. Здебільшого всі жінки були в спідницях із сухої трави, а чоловіки одягнені в яскраві сорочки з малюнками птахів і тропічного листя. Над палаючою ямою в землі запікалися цілі поросята, і запах був там такий самий, як у цьому хліві. Однак тут запах затхлий і старий, і... і не зовсім свинячий, думає, та й це... Ані весь день отак стояти і вичитувати тобі мораль гнидоти!» Тазар тріщить і шипить. поколюючи виснажливий біль пронизує шию Тая. Його сечовий міхур не втримується, і він, будучи не в змозі завадити тому, мучиться в штани, навіть не усвідомлюючи того. Звідкись, з далекої-далекої галактики, простягається вже тремтлива, хоча досі сильна рука і штовхає Тая до стіни з кайданами» привареними до сталевих пластин, які прикріплені на висоті приблизно п'ять з половиною футів над землею. «Туди!» – кричить Берні і втомлено історично сміється. «Я так і знав, що зрештою ти все ж отримаєш один на щастя. Розумний хлопчик, правда? Маленький розумник. Тепер встромляй руки в петлі і більше жодних дурниць!» Щоб втриматись і не вдаритись обличчям об стіну хліва, та й простягає перед собою руки. Його очі тепер майже за крок від дерев'яної стіни, і він може добре розгледіти старі закривавлені прошарки. Ці шари стали вже свого роду щитом. Ця кров має задавнений, металічний затхлий запах. Земля під ногами шпариста, схожа на желе, бридка. Це може бути ілюзією, але та й знає те, що відбувається реальність. Це трупна земля. Можливо, старий не постійно готує тут, можливо, така розкіш не завжди випадає йому. Але це місце йому подобається. Як він сказав, воно особливе для нього. Якщо я дозволю йому замкнути мої руки в кайдани, думає тай, то мені настане кінець. Він різатиме мене, і щойно почне різати, то не зможе зупинитися, незважаючи зважаючи ані на містера Манчін, ані на будь-кого іншого. Остання думка, здається, навіть не його. Він не чує голос матері в голові. Його матері або когось схожого на неї. Та й заспокоюється, зграє птахів, паніки раптом зникає. І в його голові прояснюється настільки, наскільки це дозволяє кепка. Він знає, що йому треба зробити чи намагатися зробити. Він відчуває, як наконечник тазера прослизає між його ніг і думає, що змії з повним ротом отруйних зубів які звивалися по зарослій дорозі, приповзли сюди. «Стромляй руки в петлі, а інакше я підсмажу твої яйця, як устриці. Це звучить, як уштриці». «Гаразд», – каже Тай. Він говорить високим, плаксивим голосом, сподіваючись таким чином продемонструвати, що до смерті наляканий. Бо знай, як саме це мало б звучати. «Гаразд, гаразд, лише начіпайте мене, я все зроблю, бачите, бачите?» Він встромляє руки в петлі, які великі і просторі. Вище. Він досі чує буркотливий голос у вухах, але принаймні тазера між ногами вже немає. Встромляй скільки можеш. Та й робить, як він каже. Кайдани закріплюються далі від зап'ястка. Його руки нагадують морську зірку в темряві. За спиною він знову чує незначне металеве дзенькання, оскільки берні порпається у своєму мішечку. Та й розуміє. Можливо, кепка трохи й гальмує його думки, але це надто очевидно. У старого виродка там наручники, які використовувалися вже багато, багато разів. Він одягне їх на зап'ясток тая за кайданами, а й тоді хлопець буде стояти чи звисати, якщо втратить свідомість, тоді як старий монстр різатиме його на шматки. Тепер слухай, каже Берні. Він досі важко дихає, але, здається, трохи ожив. Перспектива, що він зможе поїсти, освіжила його, повернула чимало життєвої енергії. «Я спрямовую на тебе шокер однією рукою, а другою збираюся одягнути наручник на твоє ліве зап'ястя. Якщо ти поворухнешся чи смикнешся, хлопчику, отримаєш розряд, зрозумів?» Та й киває на фоні закривавленої стіни. «Я не рухатимусь», – говорить він невиразно чесно. «Я зроблю це так, спершу одну руку, потім другу». В його голосі вчувається огидне самозадоволення. Він боляче притискає тазар до спини між лопатками Тая. Старий бурчить від того, що докладає зусиль, і перехиляється через ліве плече Тая. та й відчуває запах поту, крові і старості. «Це як в Ганзелі Гретель», – думає він. «Тільки в нього немає печі, щоб вкинути туди свого котівника. «Ти знаєш, що робити», спокійно, – спокійно каже йому Джуді. Можливо, він не дасть тобі шансу. Якщо не дасть, то не дасть. Але якщо дасть, наручник сповзає по лівому зап'ястку. Берні тихо, огидно бурчить таю на вухо. Старий тягнеться, тазер переміщується з місця, але не настільки, наскільки хотілося б. Та й стоїть спокійно, коли Берні затягує і застібає наручник. Тепер ліва рука Тая прикута до стіни хліва. Від його лівого зап'ястя вниз звисає сталевий ланцюг і наручник, який Берні має намір одягнути йому на праву руку. Старий, задихаючись, з усіх сил переміщається праворуч. Він простягає руку перед Таєм і намагається намацати наручник, що звисає. Тазер знову впивається в спину. І якщо старий дотягнеться, то Таю гаплик, і він уже майже хапає наручник, але той як маятник відхиляється назад. І Берні доводиться добряче потягнутися вперед, щоб дістати його. Кістлява щука лягає на праве плече тає, і коли він нахиляється, щоб дотягнутись до звисаючого наручника, й відчуває, що натиск Тазера слабшає, а тоді зникає. «Зараз», – кричить Джуді у Тая в голові, або, можливо, Софі. «Чи, можливо, вони обоє разом? Зараз, Таю, це твій шанс, іншого не буде!» Та й опускає праву руку і витягує її з кайданів. Йому не варто навіть намагатися відштовхнути Берні від себе. Старий монстр важить фунтів на 60 більше від нього. Він лише змінює центр тяжіння, звільняючи від ваги плече, і це спричиняє сильний біль в лівому плечі і зап'ястку, закутому в кайдани. «Що?» – починає Берні. Але Тай намацує правою рукою те, що хотів. В обвислій торбині яйця старого. Він стискає їх з усією силою і відчуває, як яєчка монстра стискаються один з одним, відчуває, як одне з них тріскається і чавиться, та й кричить. Цей крик висловлює переляк, жах і дикий тріумф. Берні заскочений абсолютно зненацька виє. Він намагається звільнитися, але Тай вхопився мертвою хваткою. Його ручка, така маленька, така, здавалося б, нездатна на серйозну оборону, перетворилася на лапу. Це був саме той момент, коли Берні варто було би застосувати тазер, але виявляється його рука порожня. Тазер лежить на давній, встеленій товстим шаром крові-підлозі. «Відпусти, болить, бо...» Перш ніж він закінчує, та й смикає стару порожню торбину в старих бавовняних штанах. Він смикає зі всією панічною силою, і там щось відривається. Слова Берні плавно переходять у виття агонії. Він не міг собі навіть уявити, що біль може бути таким сильним, як і не міг подумати, що йому самому доведеться його пережити. Але цього замало. Голос Джуді каже, що цього замало, так чи інакше. І та й має знати це. Він зробив старому боляче. Ебі Векслер сказав би, відірвав йому яйця, але цього замало. Він відпускає Берні і повертається ліворуч, навколо прикутої руки. Він бачить, що старий погойдується перед ним у затінку. За ним у дверях стоїть гольф-карт на фоні хмар і палаючого диму. Величезні очі старого монстра, сповнені з невіри, набрякають від сліз і витріщаються на хлопчика. Він скоро прийде до тями, і тоді Берні вірогідно схопить один з ножів на стіні, чи, можливо, виделку для смаження м'яса, і заштрикає свого прикутого в'язня до смерті, вигукуючи прокльони і лайку – Називатиме його мавпою виродком, клятим підтирайлом. Про грандіозний талант Тая він навіть не згадає, як і не згадає про те, що містер Маншан і Абала позбавлять його премії. Направду кажучи, Берні не що інше, як психічно хвора тварюка, і в будь-який момент може вирватися на свободу і вивалити свій гнів на прив'язану дитину. Тайлер маршал, син Фреда і хороброї Джуді. Не дає Берні такого шансу. В останні хвилини їхньої поїздки на карті та й неодноразово думав над словами старого промістера Маншана. «Він зробив мені боля чи тягнув мене за кишки». І сподівався, що йому теж випаде нагода зробити те ж саме. У нього з'являється такий шанс. Його ліва рука безжально звисає з кайданів, а праву він різко висуває вперед. Просуває її крізь дірку в сорочці Берні крізь дірку, яку Генрі зробив своїм викидним ножем. Раптом Тай намацує щось липке і вологе і витягує клубок кишок через дірку в сорочці Чарльза Бенсайда. Берні підводить голову вгору до стелі хліва. Його щелепа судомно клацає. На зморшкуватій старій шиї виділились зв'язки. Він сильно і розпачливо реве. Берні намагається відійти назад, і це, мабуть, найгірше, що може зробити людина – коли її тримають за печінку і легені. сірі закрутки, кишок товщиною сосиски, які, мабуть, усе ще намагаються перетравити останню їжу з їдальні Макстона, виходять зі звуком, з яким корок залишає шийку пляшки з-під шампанського. Останні слова Чарльза Чамбі Бернсайда. «Відпусти, ти мала свиня!» Тайлер не відпускає. Натомість, зробивши петлю, Несамовито трясе, несамовито трясе кишками з боку в бік, як тер'єр пацюком у зубах. Кров і жовтувата рідина бризкають з дірки в животі Берні. «Вмирай!» Тайлер чує свій власний крик. «Вмирай, ти, старий шкарбун, давай, вмирай!» Берні, похитуючись, ступає ще крок назад. Його рот розтуляється, і верхній зубний протез вилітає і падає на землю. Він дивиться вниз на дві петлі власних нутрощів. Які ця жахлива дитина витягує правою рукою з рани під його червоно-чорною сорочкою. Також він бачить дещо ще жахливіше, якесь біле світло навколо хлопчика. Це надає йому набагато більше сил, ніж у нього мало б бути. Це надає йому сил витягти кишки з тіла Берні. А як це боляче, як боляче, як боляче, як все це боля. Вмирає, хлопчик кричить пронизливим голосом, о, будь ласка, ти коли-небудь помреш. І нарешті кінець. Довго-довго очікуваний кінець. Берні падає на коліна. Його тьмяний погляд зосереджується на тазарі, і він простягає одну тремтячу руку до нього. Перш ніж він може дотягнутися, світло свідомості полишає погляд Берні. Він не зазнав навіть сотої долі тих страждань, які заподіяв, проте отримав він таки сповне. Рівно стільки, скільки могло прийняти його старезне тіло. Берні видає грубий, схожий на каркотіння звук глибоко в горлі, і коли він падає на спину, його кишечник ще більше витягується з черевної порожнини. Але він про це вже навіть не підозрює, як і про будь-що інше. Карл Бірстон відомий також як Чарльз Бернсайд, відомий також як Чамі Бернсайд мертвий. Протягом 30 секунд нічого навіть не шебернеться. Тайлер Маршал живий. Але спершу він просто висить на лівій руці, що прикута, досі стискає в правій руці петлю кишечника Берні, вхопившись мертвою хваткою. Нарешті до нього починає повертатись свідомість і розуміння. Він підводиться на ноги і намагається вирівнятися, тим самим полегшуючи тиск на ліве плече. Він раптом усвідомлює, що його рука повністю забризкана кров'ю і що він тримає в жмені нутрощі мерця. Він відпускає їх і кидається до дверей, забувши, що все ще прикутий до стіни. Тай смикається і плече знову нагадує про біль. «Ти молодець!» – шепоче голос Джуді Софі. «Але тобі треба швидко забиратися звідси!» Сльози знову котяться по брудному блідому обличчю, і Тай починає кричати, що є духо. «Допоможіть! Хто-небудь, допоможіть мені! Я в хліві!»